І розтягнувся і з насолодою на зріст, відчуваючи, що ще мить, і сон здолає його. Але враз зовсім недалеко від нього, у темряві ночі, що ставала вже ніби не такою, і чорною, бо загасло, і око звикало до ночі, пролунав страшний. Майже не людський зойк. Щось прошурхотіло у кумишах, чутно було хрипіння і стукіт падаючого тіла, крик жаху, який, напевно, належав Айдарові. Данило схопився з місця і кинувся на зойк хлопця, не розбираючи дороги, але зовсім зойк неподалік за малим не здався. Хтось перечепився, об кипчакове тіло що закочалося по землі скрючене і завувало від болю і страху, відриваючи від себе чиєсь інше тіло, невеличке, лисніче, що теж видавало якісь дивні протяжні водночас шиплячі звуки. «Ай!» – кричав Айдар. «Шайтан, дух шайтана! Ай, Бог карає мене за керифа, дух убитих! Ай!» Данило вихопив ножа і вдарив звіра, що вчепився у кипчака. Усіма четерма лапами, силкуючись дістати зубами души хлопця, який з усіх сил відривав від себе, відтягав страшну пащеку. Данило ударив зараз його один раз, потім другий, вже схопивши сваріння за шерсть на спині і поціляючи напасника в живіт. Звір захарщав, тіло його почало ом'якати і врешті попустило хват. Данило вже не пам'ятав, скільки разів він ударив звіра ножем, і лише коли удірвав і откинув важке тіло звіра від кипчака, нахилився над хлопцем. «Що з тобою? Ти поранений?» Гайдар лежав якийсь час майже нерухому, потім, ледь ворушуючи губами, відказав. «Я зараз... зараз побачимо!» Поволі підвівся, Данило його Підтримував. «Ну що ти стоїш сам? Чи тобі не так страшно?» Пожартував Данило. «Але ще відчуваючи у тілі нервовий дрож. А що ж воно таке? Що то за звір?» Айдар, у рухах якого все ще відчувався страх від пережитого, нахилився убитим звіром. Потім підвівся і зло копнув його ногою. Комишевий кіт. Я просто забув, що тут такі водяться в переозерах, ну і йому було, вочевидь, соромно, за свій страх і за крики, але він зібрався з духом і признався. Знаєш, я зайшов у комиші, ну і, і тут він і стрибнув на мене, і тихо так, що я ще якось встиг. Коли повернутися, ніби війнуло щось, хоч не чув нічогісненько, і знає навіть, чому повернувся. Але тому він і втрапив мені на спину, що не дістав до шиї. А я з переліку несподіванки подумав було, що, ну, шайтан, дух якогось вбитого на мене напав, що це Бог мене карає. За мене? Усміхнувся Данило трошки криво. А чому ж за мене? Е-е-е, ти ж кефир. А ми разом Аллахових слуг, правовірних, то краще було б, аби вони забили нас, і все було б гаразд, і Аллах був би спокійний, так? Та ну. Айдар відвернувся посумнілий і роздратований через виказану слабкодухість. Дарма. Чого ти? Тут кожен перелякається. Ні сіло, ні впало, щось серед ночі кидається тобі на плечі. Ще добре, що ти зі страху дуба не дав, чи язика не прокопнув. Усяке могло трапитись. Але гаразд, покажи, на ну що з тобою ця звірюка вчинила. Ось тут щось болить, і на руці, і ось тут трохи. Хлопця врятувало те, що він ще не роздягався, як Данило, який після купання одягся зовсім легенько. На Айдарові був широкий шкіряний пояс, що закривав його мало не до грудей,